Definition av fanboy. Någon som är totalt hängiven ett enda ämne eller hobby. Ofta till den punkt att det är ansett som besatthet. Det här är beskrivningen för oss alla. Alla som har ett intresse som i sin tur skapar sug efter kunskap är en fanboy eller fangirl. Den här podcasten är för alla de där fanboysen där ute som kovrar efter till spel, film, tv och spelutveckling. Helt enkelt till alla okända fanboys där ute. Så välkommen till Annon Fanboys podcast. Jag heter Fredrik Olsson, 34-årig Hellboy-geek och spel- och filmnärd och med oss har vi även Danny Larsen. Och vad kan man beskriva honom som? Jo, vårt egna lilla äventyrspel som likt Max and Sammy kan vara hoppig, irriterande och alla handlar knasig men i grund och botten är det mest älskvärd av de alla. Alltså du har haft en hel höst, en hel vår att komma på någonting tryndigt och det där är det bästa du kunde komma på. Ja, så är det. Ja, ja. Och sen så har vi även Max. Max Lövström. Vårt egna lilla äventyrspel som likt Loom avviker från Lukas LucasArts gängsenorm. Med, med inte bara fantasi men även en central del kring musik och melodier. Sen är det ju regelbara fyra toner och det säger ju en hel del. Men välkommen. Du ska veta att jag är jävligt bra på att sy. Då så. Och idag så har vi även med oss en gäst. Igen, en ny gäst faktiskt. Eh, Henrik Augustsson. Hallå, du? Och jag skulle ju vilja haft en i liten rams om dig också. Men jag får sno en tidigare sagd. Vi säger så här. Henrik vår egna lilla Packman. vars fokus på käkan då, och de runda klotformade spelupplevelserna där ute. Allt jämt får honom att försvinna ur bild. Jag vet inte riktigt vad jag tänkte på, men den där, den var egentligen satt för Max. <skratt> <skratt> och då kan man förstå att han försvinner ur bild. Eller hur, Max? För du hörs ju inte så ofta. Jag är inte här egentligen. Nej, det är inte du. Det är någon helt annan. Ja, Dagens... Uh... Lilla schema ser ut som vanligt Vi har spel först Med nyheter och lite genomgång också Vad vi har spelat Sen föregående vecka, om vi nu har spelat något eh, Och eh, Sen så hoppar vi på lite film Och tv nyheter. Och om ni mot förmodan har sett något av intresse Under senaste veckan så är det bara hojta till Så bubblar vi lite om det Och eh, det är väl egentligen så som programmet ser ut För idag Men eh, vi kan väl börja med lite nyheter bara Eller vad säger du Danny? Ja, kan vi väl göra. Så börja nu då. Ja. <laughs> ja. Men nu vet jag att det kanske inte är alla som har spelat Batman. Men just nu så har det ju kommit ut nyheten om Batman Arkham Knight. Eh, och det är ju inte satt någon tid för när det här ska komma riktigt. Jag ska, ja, det har ju satts 2014, har du inte det? Jo, hösten 2014 har ja. du satt. Har ja, satt hösten också? jag tror att det satt hösten. Det skulle ju inte förvåna om du kommer ut till jul förstås. det gjorde väl uh, Origin, gjorde inte det? Mm. Ja, ja anyhow. Um, det som är intressant här är att de har tydligen ökat ja egentligen allting som brukligt med efterföljare förvisso. Men nu ska man ju till och med kunna köra en bil samtidigt som man bara klickar på en knapp och flyger ut och hoppar på någon bad guy liksom. Jag vet inte vad du är. det någonting som vi vill ha en till del? Eller är det här liksom slut? Hur togs de... förra emot förresten så där. Origin uh, Ja, den har ju fått väldigt Milt mottagande för att det är väldigt Buggigt och ja, Det känns ju inte innovativt Det känns ju det var som samma gamla egentligen Precis. Ja. Jag får med att jag hörde nämligen För jag vet ju att uh, Arkham Asylum som var det första Var bra i mottaget Och ja, äntligen ett mm. bra Batman-spel Och så, och jag spelade själv lite av det Och sen kom vad var det Arkham City Var nästa Ja, där. ja och det tog väl också sig mot väldigt bra. Och nu samma fast på Den... stor Open World. Precis. Luta. precis. Så det känns som att Origin så hände inget riktigt nytt som var revolutionärt. Nej, och det var ju en annan studio också då. Uh, Rocksteady som uh, utvecklarna heter på de föregående två titlarna. Lät det gå över till en annan studio för det här tredje spelet. Det var Warner Montreal som gjorde det här uh. Origin och då, ja, jag som körde igenom det tycker att det, det kändes bara som de har klippt och klistrat egentligen bara för att få in liksom det var ingen det var liksom ingen feeling i, i varken gameplay eller var inte någon, alltså visst det är samma som tidigare men när man har kört dem så mycket så vet man att för varje del som är de upp det lite grann men det var liksom exakt likadant det känns så tråkigt. Varför betala det? Det kändes som en expansion mer än ett fullt spel. Det beror på lite vad de hade tillgångar till. För jag, vet, jag och Henrik då, som har jobbat här lite med spel när det kommer till om du gör ett spel och sen gör du om det spelet om, jag säger, om du gör en två, antingen bygger du på eller så bygger du om allting från grunden då, då har du ju lärt dig otroligt mycket under vad du gjorde under första spelet så mm. att du liksom jag har kunskapen och jag kan göra det bättre. Ja, precis. Men det är ju exakt så Rocksteady gjorde från precis. Asylum till Och det är väl Arkansas. därför det har tappat lite på trean. För om du ger det till en annan studie helt plötsligt, de har inte den här kunskapen Nej. för att kunna göra en sån stabil grund och även försöka bygga på något nytt. Och då tappar du nog på alla fronter. Mm. Precis. Men nu är jag tack och lov, i alla fall Rocksteady tillbaka nu. Och det, det har vi ju snackat lite om i tidigare poddar. Att vi har antagit att det var igen på G. För um, vissa nyckelpersoner har ju setts uh, ligga på... Till exempel IMDB så finns producenten för... Uh, eller en medarbetare på Rocksteady står med på ett Future Batman-videogame. Till exempel. Uh, där till exempel uh, Kevin Conroy som gör rösten till Batman från uh, första två Batman-spelen står med. Och de frågade ju honom här för ett tag sedan innan Origins kom om han skulle vara med. Och då sa han: Nej, nej. Men jag, jag håller på att spela in för ett annat uh, batman spel. Och sen så drog de bort det där. För han tweetade där på, på Twitter liksom. Och sen så drogs det tillbaka på en gång. Men nu är det ju bekräftat. Det är just den här fjärde delen som ska vara den avslutande delen. Ja, uh, yeah, right uh, För hela serien. Jag på hur det går för honom. Ja. Men de har ju i alla fall annonserat den här och det har fått de flesta att bli lite våta. Som i alla fall våta <hör> till exempel ja. Försök att komma nu äh, den där ordentligt här nu. <hör> ja, jag, jag bara grävar djupare tills S det blir... S honest. Fredrik, sluta dräggla. <hör> sluta dräggla nu. Det kommer när det kommer. Så jag ja. hjälper dig. Ja, jag, jag ser fram emot det väldigt mycket i alla fall. För um, de har ju som brukligt kommit ut och sagt att den ska bli mycket större. Du ska kunna ta dig runt betydligt mer vart du vill i sån open world anda och dessutom ha tillgång till Batmobilen även utöver den här Bat-flygplanet. Vad kallas Bat-flygplanet? Kallas det bara Batplane eller vad fan kallas det? <laughs> jag tror det. Varför behöver han ett jävla flygplan? Ska en göra bara. Kan inte ens sätta på några raketer på ryggen bara flyga, han är ju en, är en... <släck> ja, flaxar fram Ja, flaxa! <släck> Fläderflappen så så blir han... Han, får... han får flaxa ordentligt Sen han kommer och ska attackera ett gäng bad guys Då är han så jävla slut att han kommer bara vänta <släck> sa... bak... Det ska bak... är så faka... han fick röst i, i de senaste filmerna Han var helt enkelt Va? jävla utmattad efter att flaxa I'm a bad man Välkommen Läderflaxen! Läderflaxen, <laughs> ja. Du är Läderflaxen. Copyright 2014. Oh, och, ja, FIFA. Och ja. Det, här, det här släpps ju nu bara till PS4, X-Bonen och till Windows. Ja. Och inte de gamla ah, PS600 -bon. alltså. Ja. <laughs> Bonen. Men. Ja, oh, så de dissar, men då, det var ju för att de hade ju scalat upp... Um... Ja, det, de gick ut och sa att de ville göra ett, ett riktigt ordentligt next Och Då tyckte de att de kunde lika gärna skippa PS3 och Xbox 360. Och det är såklart mm. inte Wii U, viktigt. jag förstår att man inte vill göra någonting till. Så de ville ju för att få den... Spelet ska vara fem gånger större än... Uh, Vad är Arkham City? skulle vara fem gånger större, tror jag det mm. var. Så då, då kände de att de ville få ut det maximalt och... då Tänkte de att du kör liken ordentligt en next gen istället. Ja, precis. Plus jag har att jag läste någonstans att de sa att i en karaktär så fanns det fler polygoner än hela Arkham Asylum sammanlagt. Jag, mm. kände mig, jag kände mig lite så här. Jag bara, really? No? Okej, okay, ifall de säger det så. Max, är det kan det möjligt? stämma? Ingen aning. Ja. Jag kastar över till Henrik, han är dataexperten. <laughs> det låter som att det kan vara tekniskt möjligt, men... Jag är lite skeptisk till om en sån modell skulle få plats på typisk Blu-ray-installation till en PS4 till exempel. Men jag tror jag läste också om så att själva den här hans bil, sammanlagda storleken på den alltså i Polygon och sånt skulle krävas mer än en vanlig Blu-ray för att få plats med hur mycket skit som är instoppat. Alltså uppbyggnad av den. Så man bara känner sig okej, okay, det verkar som att de verkligen försöker... Krämma in så mycket de kan här nu. Gissningsvis använder de sig av någon form av tessellation då. Det är ju stöd för det på typ alla hårdvara. Mm. Ja. ja, precis. Mm. Självklart. Precis vad jag tänkte säga. Bra, bra, bra tack Henrik. <här> <här> <här> <här> ja. ja, vi kan väl egentligen bara säga att de som har följt serien kommer i alla fall bli förmodligen, jag hoppas det glatt överraskat när det väl släpps. Mm, måste ju skaffa en boner nu för att kunna spela spelet, ja. Nej, men du, vad fan? Till Windows, hör du ju. Ja, men fan... Ja, inte, ja nej! Skit i X, Box nej. One och PS4. Nej, nej, nope. vill inte. Så du, du ska ha en PS4, då? Absolut inte. Nej. Ja, då har du ingen val. Då blir det ju Windows. Ja! Jag får bli en boner när... När jag känner att liksom... Nah, vad fan okej, ska okej. du med en sån till? Köp en kontroll, in datorn. Där så är det bara skrivet grönt x på den så är du klar Nej Men jag tänker använda knäckten eller? Haps, den kommer aldrig komma upp i lådan Nej, vad fan ska du ha en Hör att bolaget? jag vill det du får äh, du? Jo, Ni... du det är olyckligt Så Åh <laughs> oh. Nu kommer vi, kom, kom vi få uh, fler såna här mejl liksom. Vad är det för fel på er egentligen Alltså, uppför Ja, jag just... lyssna mejl precis för Precis. Och jag kan säga vi tar lite lyssna-mejl här efter uh, nyheterna. Och uh, dessutom så tar vi och uh, kanske frågar ut Henrik lite grann om vem han är och vart han är från. För det är ju så. Uh, vi har ju faktiskt några lyssnare ute. Vi har ju fått lite mejl här på sistone så jag tänkte att jag ska ta upp det. Och uh, vi hade ju en uh, tjej med oss som gäst förra veckan, Lotta Leisner. Och vi faktiskt fått mejl angående henne här på sistone också. Har vi? Ja, jag har inte okay, hunnit yeah, ta yeah, upp yeah. det än bara. Ja. Men vi kan eh. nog, Henrik kan nog svara för henne, det tror jag. Ja, det, det <laughs> låter bra. Del, kanske. kanske. Kanske. Det var inte så omfattande <laughs> mejl direkt. Utan det var bara en, en litet mejl som kom in här i dagarna. Men med tanke på att det faktiskt kom ju en mejl så tänkte jag kan det kan vara bra kanske presentera vår nya gäst lite bättre i fortsättningen när vi har med nya gäster um, och sen hur mycket du vill delge Henrik det är upp till dig mm. <laughs> bra svar <laughs> <laughs> mm. här lämnas ingen sten orörd det ska vara längd, det ska vara bredd och vidd och... Mm. och apropå bredd <laughs> <laughs> ja Nej, jag vet inte hur jag ska säga gå över till något där det <laughs> go on <laughs> go on Nej. Äh, Apropos och bredda, <coughs> Diablo 3 ska boostas inför expansion. Nej, det gick inte. Det funkar inte. Nej, men den nyheten är ju nu att det är ju två och en halv vecka nu innan uh, Diablo 3:s uh, Reaper of Souls släpps, den här expansionen då. Och för att locka folk, så har de just nu då ökat uh, betalningen så att säga med 50 i en patch som kom här. Och det är en jäkla boost då. För du ja, du Daniel har väl suttit lite med uh, här, ja där, så. Jag, <coughs> jag satt i bara någon timme och boostade min barbar från 57 till mm. level 9 i Paragon på, på, på, på, på typ 3 timmar. Och, sånt där. Mm. och ja, man märker ju av lite med den här patchen nu. De har ju det här under begränsad tid med XP-trimningen här. Fram till den, till den 24. Precis. Uh, och det är mycket folk där ute nu som kör, kan man långt lugnt säga. Kanske många som har kommit tillbaka, det vet jag inte. Men. Uh, bug. Eller vad säger det? Visst, de har dragit ut lite buggar och sånt med den här lite större uh, patchen som kom. Men framförallt så har de ju ändrat uh, på att man faktiskt. Att de droppar uh, bättre prylar som vanligt egentligen. Men. Det är betydligt mer påtagligt att de släpper till exempel så kallade gula items och orange items som brukade släppas ganska så sällan. Och sen fick man ju köpa dem oftast istället på det här jävla auktionshuset. som för övrigt också kommer släckas här helt inom kort. Uh, i, och frågan där, vad, vad tror du Danny? Tror du det här kommer locka folk? Eller är det liksom för sent för Diablo? Ja, om vi säger så här, de som Spelarspelet kommer ju fortsätta spelet, men jag vill inte ifall <coughs>, lite XP liksom kommer locka allt för stora massor, men det vill Jag står och upp för att jag ville kolla på det där och sen fastnar jag lite grann och bara för att mm. le leka lite grann. Och, plus jag fick ganska bra items ändå, så jag bara, jag kan köra en stund till och se vad jag får för Precis. någonting. Ja, de har ju gått tillbaka till lite mer klassiskt Diablo därmed att uh, man kör... Och man känner att jag vill köra lite till för jag vill hitta prylar, liksom. Inte det här som det var förut, utan att visst det droppade ibland så där och det var samma, samma hela tiden. Och sen gick det i alla fall till auktionshuset och la ett par hundra miljoner på att köpa någon jävla svärd, liksom. Mm. Ja, vi får väl Jag vet inte, är det någon av er, Max Henrik, som har kört Diablo 3? Inte tre. Jag var då du över det spelet? Mm jag du... köpte tre än, men jag spelar inte jättemycket. Jag spelar några levels och den säger ja det är väl bra designat. Det är ett blissar-spel. men jag fastnar aldrig i den och fortsätter spela. Du skulle nu, nog... de har ju gjort dem så jävla mycket nu. Uh... frågan är ju hur pass mycket du körde för att känna av att det faktiskt är förändrat. Alltså, jag kör ju inte till max level. Jag körde ju knappt alls. Jag körde ju fan någonstans mitten bara och kände mm. jag rätt nog här. Jag var jag, även om jag I mean, på den tiden jag växte upp med lan som det var så var det ju Diablo 2 som gällde på många yes, LAN och i många uh, kretsar när man kom och faktiskt spelade med folk, då var det Diablo 2. Jag var inte ett jättestort fan av Diablo 2. Jag tyckte inte det var bland det roliga spelet men jag spelade den mycket ändå på grund av bara grupptryck. Det är såna här farliga grejer som man får passa sig på i de här omkretsarna. Spela spel som man inte vill. Man måste kunna säga nej, jag vill inte spela det här men jag måste det måste vara mer rune du sätta ihop dem. Och det, ja, det var inte lätt tid för mig. inte Det, det var den mörka tiden. Spela dataspel med kompisar. Det var inte lätt, ska jag säga. Det är inte alla som klarar sig igenom det. Ja, det, det är tur att du kom igenom här på andra sidan nu. Ja, nu, nu. Det kan ju inte bli bättre. Oh my god. Ja. Men du, Danny, du som är 70 nu lite grann här. Vad säger du? Känner du att... Eh... Det är en bra uppbyggnad inför expansionen, och tror du att du kommer att skaffa expansionen, eller? Uh, ett, säkerligen kommer jag köpa den, för vi kommer ju säkert sätta oss att spela. Och med några i din familj kommer vi säkert sätta oss att spela lite grann, bara för att mm. se vad som in, det är de här nya sakerna. Det är en ny karaktär och man kan få nya followers. Så. Och de, de, de ska ju ha lite mer sånt att man kan gå in i... Adventure-mode, vad de kallar det för någonting, att Precis. köra köra runt och då. Slumpmässiga banor, så Precis. som de var för. och sen, sen har de nya sån grejer som att man kan gå in i rifts och möta på olika bossar. Det är ju så att man kan mm. boosta och hitta roliga saker. Så kör sure, jag kommer att skaffa in. Men ja det, det där som jag spelade, man märkte att de hade ju fix i Och de har ändrat så att det finns mer svårighetsgrader, som jag berättade förut till dig. Och jag tog gick in på den svåraste, absolut... Uh, eller vad fan det heter jag drog upp till level 6 och gick in och när man startar upp spel så möter man på en zombie först Jag håller på att bli dödad utav honom ganska ordentligt sådär, och jag tyckte ändå att jag har ganska bra gubbe just nu när jag har levelat upp så men... Vilken level hade du på gubben då? När du, nästan alltså, då? Uh, level 6 till paragon 9 liksom, jag hade ganska bra vapen jag har fått ganska, väldigt mycket, min gubbe är typ fyra gånger bättre vapen nu när jag började uh, på dagen så, men uh, de alltså, var första zombie tog en stund och slå ihjäl Mm. Ja, jag kan säga min fru är ju faktiskt sugen på det här och det, det låter väl, jag vet inte om jag skulle säga inskränkt av mig Jag tycker det är konstigt på något sätt men, Hon är knäppt äh, det är lugnt Hon är gift med mig så. Ja, jag vet det ähm, jag menar, jag. Jag. Någonting gick fel före att börja spela Diablo 3 <laughs> helt enkelt <laughs> ja, hon, hon spelar för... faktiskt Diablo 3 innan vi var gifta Eller vad säger jag, säga, Diablo 2 menar jag. förlåt Ja men det gjorde vi ju alla så det var ju... Ja men hon Hon hade grunden i Diablo-spelandet Så hon kände när trean kom Jag vill ha det och så. Nej, Hon satt bara, jag vill, ha jag vill ha juveler Ja jo det satt hon och sa också. <laughs> um, Ja jag vet inte riktigt Om de, de, de Blisser där är ju blisser De liksom finslipar allting Konstant Man märker nu Det är ju, en, det är ju två år sedan nu snart Som den släpptes och det har verkligen slipats på alla håll och kanter. Um, laddningstider, minimala, du har... Och det var ju någonting markant man märkte laddningstid. Det var ju nästan inget alls. Det ja. var ju liksom, man gick in någonstans och liksom, varligtvis liksom, bara... Nu kan jag titta på den här skärmen en liten stund. Nu det så foop, rakt igenom. Det bara, ja. okej, okay, jag gillar det här. Ja, det är intressant vad de har gjort. Men det det är klart om någon klarar så är det väl dem då men jag vet faktiskt inte hur, det, det känns som att det gäller att de gör rätt med den här expansionen annars kommer de få betydligt mer haters än när de fick ut Diablo 3 Ja, man får ju hoppas på att de har lite mer random generated som till skillnad från nu när man när jag har suttit och spelat 3. det är ju fortfarande exakt samma banor ja. man sitter och sitter och bara, jag har sett den här fyra miljoner gånger, för jag körde kört igenom fyra miljoner gånger exakt samma sak, wow, de öppnar upp den där nu istället, upp upp upptiduda Precis Så, ja. Ja, Men det är ju det där Adventure Mode som du nämnde förut, en här mm, sandbox uh, som uh, ja, en slump genererad varje gång har bounties och Nephilim rips, rifts, som mm. det kallas uh, och där är ju massor med gameplay som man kan utforska nytt varje gång, och det är nog det som serien behöver, och tack och lovs så förvinna aktionshuset som gjorde någon form av gameplay-mässig inflation i spelet. Man liksom, fuck it, jag går dit och köper istället liksom. Men hur ska, vad ska de som tjänade pengar på Diablo 3 göra nu? Men frågan är om det var så många som tjänade pengar. Kan man fan starta ett Youtube-konto eller något? Ja, <laughs> precis. Men så, så är det i alla fall med den lilla nyheten angående patchen. Eh, om ni vill köra lite så hoppa ut och kör nu medan ni kan för fram till den 24 :e så har ni alltså dubbel boost på XP så det går ganska snabbt upp. Fast jag vet inte fan det, med expansioner så kommer man kunna levela upp till 70. Då kommer ju alla sitta liksom på 60 och jag vet inte vad högsta level på Paragon men det är väl 99 tror jag. Mm. Sitter alla på det här då? Liksom. Hur kul är det bara att gå jättesnabbt upp till jag, jag, menar jag, om, om, jag menar om du sitter just nu och tar och levelar upp till paragon och sånt så kommer du en ganska hygglig gubbe antagligen. Så... Men ska det vara så jäkla mycket svårare då i den här expansionen? Den Nej, det beror bara... på hur, hur, hur svårt du vill köra men jag antar så de har ju att du kan ju köra nu upp till den, den svåraste nivån och de som kanske är uppe och kör på den nivån nu vanligtvis så måste det ju vara lite motstånd när man startar upp i så fall för dem. Ju. Men jag antar att de har exakt samma level system på svårighetsgrader där ju så att man kan ju börja på normal ja. och spela scenen. För jag tror inte man startar upp med en helt ny gubbe bara liksom, jag måste starta om nu liksom. Mm. Precis. <laughs> ja, nog sagt om det. Um, vi kan väl egentligen, uh, det finns väl inga mer nyheter som jag känner uh, är stora för veckan som har varit. Uh, har du något mer nu eller? Eller någon av er andra? För Nej, den ja, det är väl att uh, Watchdog har fått ett lanseringsdatum. Det, blir, det har ju varit så uppskjutet och så, ja. Just, ja. 27 Nej. maj 27 maj så släpps det tydligen. Det är det som är satt just nu i alla fall. Kommer det till bara... En, jag tänkte säga current-gen, next-gen, alltså den nya Xbox One och Playstation den kommer 4, till. Eller? Den kommer till allt. Så det är Aha. PC 360, PS3, PS4, Wii U också, men den kommer dröja lite grann den är försenad för att det är Wii U, och till exponen. Ja, x, mm. x <laughs> Ska du säga så varje gång jag säger det, eller? Det är så jävla fånigt. Ja, Bonen. X-Bone. -Bone. Ja, det ligger lite konstigt i munnen. Faktiskt. Mm, väl. Det är typ det enda, ja, det Last of Us ska ju bli film som sagt, men det är ju ingen förvånad över ju ja. egentligen. Ja. Onödigt, vi inte säga något mer om det. <laughs> men det är klart, jag vet inte, jag har inte kört det, för jag har ju ingen PS3. Är det någon av er som har kört det eller? Nej, kolla på det på Youtube, en Let's Play, har ja, så har du fan sett en film. <laughs> ja, det är klart att ja, har, det är ju en Youtube-film. Ja, ja, du, din skojade där, Fredrik Ontsson allihopa! Han är, han, ja, är tyvärr, ja, ja, ja. han är tyvärr Han är med i varenda del. Nej, det var en del som jag, Nej, jag var med då ja. mm -hmm. Men du höll lite. Nej, Eller var det, nej, nej, nej det, höll det var Max som Max höll. Nej, det var ja. jävla misstag det var. Nej, det är ju <laughs> jättebra. Ja du, ja, du nästa gång ska jag hålla i det men då ska jag inte ha mikrofon inkopplad, då ska jag inkoppla något instrument och tala genom ljud. Oh. Blablabla. Blablabla. Det låter ja. Låt som en jätte då. Jättebra ja, så, idé, vi kör på det. Så kan det vara. Ja. Moving on. Ja. Um, vi kan väl göra så här, vi tar en liten break och sen så är vi tillbaka med lite smått och gott och då kan vi prata lite om Henrik. Mm. Kul. <laughs> det spännande. Och tar upp även lite mail som jag fått in. Uh, vi är alldeles strax tillbaka. Ja, välkomna tillbaka till Anon Fanboys podcast. Ja, ja. Men då så. Um, hur, jag kan väl en, extra, en liten fråga till då till Henrik när man ändå passar på. Mm. Uh, som uh, ja, du uh, antar jag uh, strävar efter i alla fall med att jobba med spelutveckling och, och men då är frågan, vad känner du är roligast inom just spelutvecklingen? Det är ett brett område. Är det någon särskild del inom det som du tycker mer om? Det är väl i huvudsak programmeringsdelen, kanske man kan säga. Det var väldigt mycket fokus på just programmering i den linje som vi har läst här i Rebro. Och ja, just hur saker fungerar på, under skalet på en djupare nivå är väldigt intressant sen övriga discipliner och aspekter inom spelskapandet utöver programmeringen är ju ganska intressant det med, som grafik, ljud och musik lite grann. Mm. Mm. Ja, så här, den här spellinjen just på Örebro universitet kom ju från de hade ju grund i simulering och artificiell intelligens ganska mycket, och det märktes ju på linjen vilket som var styrkan och vilket som var inhyrda personer som inte riktigt vad de visste vad de höll på med, om man säger så. Men då, apropå spel då igen, men om vi går till lite mer lättsamma frågor om, om, vi, om du tänker på spel då, finns det något särskilt spel som fick dig till att kanske börja, tänka på att du skulle börja med spelutveckling? Var det någonting som, något särskilt spel som fick dig att komma igång med det eller har det alltid funnits ett generellt spelintresse? Jag tror jag lutar att det senare av de två jag har jag tv-spel i någon variant sedan jag var fem och spelat sedan dess så det blir ju, ja, sedan början av 90-talet. Och på den tiden var det ju NES som man spelade med lite Super Mario-spel och dylikt. Men allt eftersom åren har gått så har man ju blivit allt mer och mer intresserad av olika aspekter av spelet och möjligheten att skapa egna spel. Ja, funderingar på hur, hur allt är uppbyggt. Etc. Mm. Så det liksom är ett generellt intresse som växer. Men då är en fråga för både nu, nu spinner jag loss här lite men både du och Max då jag är bara nyfiken eh, nu när ni liksom själva ändå aspirerar till att arbeta med att och så finns det några inom den här branschen som ni ser upp till som en spelstudio eller någon särskild nyckelperson inom någon spelstudio liknande eller är det just bara själva det här med att, att vara kreativ i, i ert egna? Eller är, har ni någon särskild favoritidol, så att säga? Eller så? I mina yngre år så var jag ganska förtjuv. Eller så såg jag upp lite grann till Shigeru motto på Nintendo. Ja, okej. Okay. Var det något särskilt som... Vad exakt hos i hans eh, skapande var det som lockade, så att säga? Eh... Just när jag var barn så var det väldigt mycket att han hade en väldigt lekfull approach till spelskapandet. Han, han står ju bakom väldigt många klassiska ikonska spel och figurer. Och uh, i många av de intervjuer och dylikt som var med honom så... Han hade ett väldigt intressant sätt att uttrycka sig. Uh, det var ett väldigt som sagt som lekfullt sätt som han uh, approachade spelskapande på. Vad är hans främsta spel, skulle du säga? Då? Det är lite svårt att gissa, eller gissa, men jag skulle nog säga Ocarina of Time är väl en av de mer intressanta spelen som jag tycker ur hans repertoar. Ja, exakt. Men på vilket sätt skiljer det sig här mot tidigare? För det är jag vet inte, har du kört alla tidigare Zelda? Eller just, var det här den första du körde? Som, för många gånger när man kör första spel, det första man kör, liksom, där får det får oftast en nostalgisk ton så att säga, i efterhand. Mm. Och In of Time var väl det första som jag körde igenom, men jag körde även sälda ett på NES och uh, A Link to the Past på SNES. Mm. Uh, Lite grann hos kompisar när man, när man var liten då. Precis, precis. Det intressant. Jag kör, mitt första sälda var ju sälja uh, Link to the pass. vilket jag körde, jag vet inte om jag körde igenom hela, men jag tror jag gjorde det i alla fall, eller till i alla fall stor del. Men även när det kom till Ocarina of Time och jag körde igenom det så, så fastnar det också ganska bra, så att det talar lite till styrkan av spelet. Mm. Men det kom till, kom, får säga Majora's Mask, det var N64 nu. Mm. Ocarina of Time var 98 på N64 och mm. Majora's Mask var 2000. Okej. Okay. Var det samma som gjorde Majora's Mask som Ocarina of Time? Nej, Ocarina of Time är ju Shigeru Miyamoto i huvudsak. Medan huvuddirektören bakom Majora's Mask var ju vad heter den? Eiji Aonuma, tror jag. Okej, okay, ja, det är därför de är ganska olika i stilen då, men ja, det är mm, Väldigt sant. olika ton. Coolt. Ja, jag jag kan väl erkänna, jag har kört ganska lite sällan eh, överhuvudtaget mest för att jag aldrig riktigt hade Nintendo själv och jag hade sådana här eh, speldatorer typ Amiga 500 och eh, ja, och sen efter det var det ju PC så det var aldrig. min första enhet var ju eh, X-Bone x Xbox nu säger jag det här är ditt fel <laughs> <spel>, Danny <Xbone. laughs> Xbox nu måste jag, jag klippa det där så Nej, jag låter det vara kvar uh, Och sen så vart det Nintendo Wii uh, mm. Äntligen första Nintendo Och sen så vart det igen uh, 360 Nu står de oftast och dammar Dessvärre, men uh, För PC är väl egentligen Den som jag alltid kommer tillbaka till Men hur är det för dig? Spelar du idag mycket Nintendo själv? Eller uh, har det liksom Blivit fokus på någon annan sida numera? Eller? Just Nintendo-spelade har vi gått lite grann i stillitie. Ja. Uh, Win hade många intressanta spel under dess livslängd. Jag har kört igenom en hel del av dem. Mm. Men uh, Win ser ju inte så många spel längre. Och uh, Wii U... Ja... Wii U är Wii U, kanske man kan säga. Lite ja. grann. <laughs> har du en Wii U? Uh, Siren har en Wii U. Och hon har ett eller två spel till den. Så då har jag spelat genom det det mesta som finns av intresse just nu till den konsolen. Se, ja... Du vilka är de... Vilka? Nu kanske inte hon så många eller du har ju kört så många där, men vad tror du, om inte annat, är de mest intressanta spelen för Wii U? Mm, ska se. Det som jag spelade hos henne då, var ju bland annat det spel som heter Zombie U, som var ett av ja, spelen just det. Precis. Men det har konst... fått ganska bra mottagande, har ni det? Ja, det var ganska populärt och det är ett trevligt spel. Curved gameplayet var lite... Det var ganska average zombie survival tycker jag Lite så Resident Evil style mm. Men just det här Konceptet med att hantera väldigt mycket Genom touchpaden på kontrollen Gjorde ett lite intressant Inventory management där nere istället för På skärmen till exempel Det gör man så ja Ja, det, det, Jag såg när det kom och såg lite av det mest när det att provspela i butiker och liknande. Men jag tyckte om konceptet då. Men det, problemet med Wii U var väl att folk visste inte att det var en ny konsol, utan de trodde det var någon mm. form av antingen bihang eller någon expansion. Jo, de har ju gjort lite de, till Wii. De sköt sig lite i foten när det gäller branding. Mm. Men då kan vi ju gå till lite lättsamma saker nu igen. Jag skulle bara vilja veta här. Om du fick toppa typ fem spel mm. genom tiderna. Oavsett plattform, oavsett tid. Mm. Dra tema några vet jag. Vilka känner du är de som eh, ligger dig närmast om hjärtat? Om jag tar det lite godtycklig ordning. För jag kan inte riktigt eh, avgöra vilken, vilken av de här som kanske är bäst. Mm. Men... Eh, kan ju till exempel ta Okami, oh, I, kom it. ursprungligen till PS2, har blivit remakad till Wii och PS3. Mm. Tror det finns en download på Playstation Store för PlayStation 3 Yes, det gör det, i en full HD-version. Ah, ja! Ah, det finns för mycket spel att spela. <laughs> Man kan även använda move kontrollern tror jag det var, till PS3-versionen för um... Den wand magic, eller vad man vill kalla det, brush magic, oh, som används i spelet. Det var ett trevligt spel, intressant art style, mm. och då jag köpte spelet så har jag inte läst på någonting om det och fick en väldigt intressant och positiv upplevelse. Det är ett trevligt spel. Mm. Ett annat spel som jag kan dra till med är ju Majoras Mask, som nämndes nyligen. Precis. Jag, jag tycker om det mörker och mystik som det spelet har, väldigt mycket tema mm. År 2000 så var jag 14. Var lagomt, lagomt mörkt mörkt spel tycker man. Jag tycker det är spelet, jag säger det, det är lite småläskigt speciellt eh, de här utan spoilers på ett så gammalt spel men eh, de här jättarna, de här stora man ska samla fyra stycken eller vad det är. Eller Mask Salesman som bara är creepy hela hon. Ja, nej, men jag kommer ihåg att just midi-ljudet som stundar de, de talar tycker jag var skitläskigt. Jag menar, det, det är någon per perfekt form av någon sån här skum låg kvalitet, men ändå så här liksom, när, man, när jag hör det, det, det man är lite så här halvt deist när man talar med om och man försöker få fram ord för ord och de låter så otroligt man bara nej, nej, jag går härifrån låt nära här mitt i åren komma nu. <laughs> oh. Fan, jag vill ju ha en Playstation 3 Bara för att köra de här spelen Jag är inte så Visst, jag är intresserad av typ The Last of Us och Uncharted Om inte annat Men Det duktigt spelar... om du får spela Majora's Mask På Playstation 3 dock nej, Jag tänker mer på Okami <laughs> um, Okami, ja, precis mm. Precis, precis um, Men Okami kom det är ursprungligen bara på Nintendo eller var det multipattform från start Det liksom, eller det hade sitt ursprung på PlayStation 2. Jaha, okej. Okay. Cirka 2006. 2006, det var inte så länge sedan Nej, det 2014. var ju... 2014 här är ju nu men ja. Emot PlayStation 2 senare livstid. Mm. Ja, det är nice. Jaha, men har du något mer? Nu har du sagt tre här. Finns det två till att trycka fram om? Tror det är. Hur många har sagt? Var det Tränker, tre? Tror jag. Ja, och Kameo och Majora's Mask, vad var det mer? Jag tror jag bara sagt två. Ja, det kanske är två då. Ja. Ja. Hur som helst. Jag kan dra till mig något lite modernare. Kanske som jag sitter och spelar ganska mycket. Det är Curable Space Program. Ja, just det. Du kan väl beskriva dig lite vad, vad det är för något? Det är... Ja, den, den är väldigt... Klurig och komplex simulator för hur man försöker få små gröna utomjordingar att ta sig upp i rymden. Mm. Med minst möjliga antal explosioner. <laughs> ja den där är väl ganska så. Den har ju fått ganska bra rykte. Den finns på Steam för övrigt för er som mm. mot förmågan inte vet. Den har väl egentligen utformen av att vara skämtsam som, det här är det där, lite skoj, skicka ut de här roliga små kabra, kam, kabba, vad säger var... för roligt. Det var precis ja. det jag letade efter, små sådana ut i rymden. Men det är väldigt lättsam och lustig designad estetik i spelet, men är en väldigt komplicerad fysik ja precis att de har jag tror att liksom på hur komplicerat det här spelet är skulle det klassas som en simulator. Men om du inte hade haft den här lilla roliga tonen i det, så tror jag att väldigt många skulle ha hoppat över det här spelet. Mm. mm, kul. Jaha, finns det några fler favoriter man tror? Vi kan dra till med ytterligare några klassiker från barndomen, mm. till exempel Super Mario Bros. 3, alternativt mm. Super Mario World. Ja, precis. Den typen av spel är alltid en, en fin klassiker som bär med hjärtat lite grann. Hur skulle du vara själv att utveckla en sån här plattformsspel? Det var intressant. En trevlig och De är oftast inte alltför komplexa så det var nog inte för svårt att göra, tror jag. Framförallt med moderna verktyg. Det, det Ja, och det är ändå som att det har blivit lite en revival ändå för plattformandet um, från och med uh, Super Meat Boy kan jag tycka. Um, mm. Så det ligger ändå lite i tiden. Idag har vi Rogue Legacy och liknande spel som försöker, de har ju samma koncept lite med plattformspelet så där, men försöker att ändra lite. Um, men frågan är ju där, alltid är det ju liksom att man behöver ha något någon liten gimmick eller någon konceptuell idé, liksom, att varför man ska göra sitt plattform lite speciellt. är ja, precis. Det... Någon liten unik gimmick eller någonting. Precis. Men frågan är ju där, kan man hitta på något mer, liksom, med allting gjort? Eller kan man göra det som är gjort fast mycket bättre? Eller vad? Ja, det... Mm. Ja, det är Så lite frågan. svårt att säga. Mm. Evolutionärt det det tankar... eller nyskapande. Ja, precis. Ja, men eh, ja, jag vet inte, där har vi ju en bunt spel mm. faktiskt. Ser vi lite vart det kommer ifrån och det är alltid kul att veta. Mm. Vi kan ju gå över nästan till direktfråga efteråt bara. Har du spelat något den senaste veckan här då? Eh, ja, jag spelade lite Arma 3 tidigare under veckan. Jaha. Kör du, då är ni ett helt gäng som kör då eller? Det brukar variera lite beroende på vilka som är tillgängliga just då. Men man brukar försöka köra någon form av kampanj eller scenario tillsammans. Mm. Vad är just de främsta styrkorna i Arma 3? För jag, jag körde första Arma och jag körde Operation Flashpoint för många år sedan. Nu är mm. ju Bohemia också. Um, men jag har ja, det jag tycker det jag, det jag tycker om i Arma 3 är väl ungefär samma sak som gör att jag tycker om till exempel Kerbal Space Program eller andra simulatorer såsom vick. Det är just att det är ett sånt komplext spelande. Arma 3 är mycket trevligare än Arma 2 i dess kontroll. Det är fortfarande en simulator men de är mycket snällare med interface och kontroll och så är det en mer avancerad motor. Just det att det finns en sån stor expansiv värld som tillöter grupper av spelare och AI till att interagera och möta varandra på lite mm. ibland överraskande sätt. Precis. Det är lite det man har sett av alla de här film, filmerna som finns på Youtube för, för Arma överlag. Mm. Visst, det är mycket i samband med kanske DayZ och liknande, men äh, det är ändå intressant att se just hur communityn liksom kommer samman och verkligen arbetar i grupp. I alla fall i de bästa fallen. <laughs> det är många roliga exempel också på helt galna saker som händer i det spelet. Men, ja, okay. det någon, har du hunnit spela någon mer den här veckan? Som varit? Inte så mycket som så. Jag har varit upptagen med att lite grann. Mm. Ja, det är helt förståeligt. Men du då, Max? Hur ser det ut för dig? Har du hunnit kört något här på sista? Jag tänker ja. fråga dig, vad har jag spelat? Men... Eh... <laughs> Jag vet inte, vad, vad talade vi om sist? Jag... Spelade jag Elder Scrolls under ja, den här veckan? du började ju med att när vi körde podden för tusen nästan. Det var då, var För då, ja. det var då jag skulle spela det här. Så var det. Jag provade spela det spelade till level 5, var jäkligt nöjd. Så här, skoj, skoj, skoj. Och sen så slutade jag spela för då var jag trött på det. Och då bara så där. Ja, men det kändes lite som men jag tror att jag spelade lite för mycket i en sträcka. Det var väldigt roligt. Jag menar, det var bara öppet för en helg för mig ändå, så att jag hann inte spela mycket. Okej, okay, just det, ja. Men jag säger, det, det kan då bli skoj, men det behövs mer tid för. Och jag körde en hel dag nästan och sen kände i slutet på dagen hur man, efter man har kört ett MMO lite för länge, att... Det här var roligt att göra av tidigare det, det är nog roligt Det är bara att jag har blivit lite trött på det Efter att ha spelat så många timmar i sträck mm. Det är lite av eh, Problematiken med MMO Så att det blir så mycket ja, det, det är ju samma koncept i många fall Men framförallt är det repetition repetition Och att fylla på Med eh, XP för att gå upp Och liksom det här med grindadet klart. Men ja, jag har svårt att se överlag hur MMO ska kunna få, få, få mig att bli engagerad. För jag är oftast mer ute efter story och jag har absolut inget emot kortare upplevelser i spel. Liksom, om ett spel är två timmar långt. Så här, många indiespel kan ju vara korta sådär och det kan vara jättekul att bara köra och så vet också att nu är det klart och man liksom, går vidare till nästa. MMO är inte riktigt min grej. Men, ja men det är gjort väl verkligen. Det känns fyr, för att jag som sagt... Jag började ju spela Final Fantasy XIV innan jag fick jobb för sex månader sedan ungefär. Mm. Och då var det mitt favoritspel. Jag satt i månader och körde och nötade det verkligen. Mm. Men när jag fick jobb den tiden du har att lägga ner på det du, du, får, du kan inte lägga ner så mycket tid så att du verkligen får ut det roliga av det. För det är ju så mycket tid du lägger ner i ett MMO och faktiskt lyckas åstadkomma saker som du då får belöningen för det och det är ett mycket längre det kräver mycket mer av din tid och fokusering som ett mindre spel inte skulle kunna göra riktigt så att det, det beror på MMO det kräver att man har fritid och kan lägga ner tid på det, det gör det mm. okay. utöver det så vet jag inte, jag har ett spel som jag vill spela eller som jag har planerat att spela för helgen som vi kan diskutera om nästa vecka istället men ja, annars har jag inte hunnit spela någonting annat Okej då. Men då hoppar jag över till dig Norsk. Uh, ja, det enda som har blivit spelat egentligen nu det är ju när jag suttit med det lilla med Diablo 3 och, och lek lite grann. Mm, jag tror du blir mer tittande på TV-serier och filmer. Ja. Men man kan säga du som vi pratade om tidigare då. Men du, du är ändå lite så här intresserad av att fortsätta köra på Diablo 3 efter den här patchen. Eller. Alltså, ja, det är ju bara med för att se hur, hur mycket roligt man kan få. Jag tänker liksom mest bara att jag kan få en riktigt roliga så att gå med riktigt bra ifall man ifall jag nu, vilket troligtvis, köper in expansionen så sådär. Så man kan veta att man har en bra gubbe och köra vidare med istället för liksom. Ja, mm. såck. Jag måste sitta och grinda lite. Grann. Nu, nu när, det är, när det ändå är bonus plus 50 procent XP så why not? Mm. Ja, det här. Det där sätter lite punkten för, för vad exakt som jag tycker har blivit dåligt med Diablo 3. För det som var grunden till det roliga i Diablo 2, det var grindandet. grindandet upplevde jag det som. Att hela tiden upptäcka och döda monster, upptäcka och levla och så och så vidare. Medan här så är det liksom det har tidigare varit slutmålet med liksom att få dina prylar bara och sen... Ja, antingen sälja av skiten på för riktiga pengar eller för in-game-pengar men med den här patchen känns det mer som att ändra om lite gameplay, det blir lite roligare för jag, jag kan säga jag har ju också kört Diablo 3 lite här i veckan just för att jag vill se vad, vad, vad som faktiskt har hänt i, med den här patchen och jag tycker det var en stor skillnad och det var länge sedan jag körde ett nu men eh, ändå kul att se att de försöker Sen om, om jag skaffar expansionen vet jag inte riktigt än. Uh, Pim, få, fru, få se vad din fru säger. Ja, ja hon lägger kanske köper. Men sen om vi köper en digitalt eller om vi köper en fet box, det har jag ingen aning om faktiskt. Uh, hon ville ha, det finns ju en sån här uh, Collectors collection. Edition som hon sa. Ja, men det var ju fin, det kan du ge mig. Nej, ja, säger jag. Varför då? Ja men du fick ju en sån där sist. Oh, yeah. Anywho, är det något mer då har spelat? Nej, inte så jag kan komma på. Det har mer spelande de föregående veckorna. Men den här veckan har varit lite mm. dåligt sådär. Ja, ja det är lite sent Jag kan väl gå över till mig där och säga att jag har jobbat en hel del i veckan. Så det har blivit ganska dåligt med spel. Visst, som sagt, jag körde det. Jag blev där och det har väl hänt någon stund när man har tid att man kör Minecraft. Men utöver det så är det tyvärr väldigt dåligt med spel den här veckan. För min del. Um, ja men där har vi väl lite vad vi har kört Och det är vi att veta i alla fall att det finns några gamers där ute Det vill säga er inte jag För jag kör ju aldrig någonting kört som. Men uh, om vi hoppar över lite till den respons som jag har fått uh, Så tänkte jag faktiskt ta upp lite Lyssna mail Gör du då? det? Det ska vara intressant att höra det blir spännande här nu ja, Vem vet vad de talar om oss bakom våra ryggar Eller de säger inte bakom efter Eftersom de skickar in det till oss och säger Ja, så då var ju frågan Vilka mejl som har kommit in Och det visste visst inte var någon jätteskörd Men vi har fått in några mejl Så jag tänkte jag ska helt enkelt läsa upp dem Och så får ni Fylla ur det där, kommentera lite Ge respons på responsen Så att säga Get on with it Uh, första mejlet var från en Benjamin sätter. Gottsä jag vet inte om, om jag säger det fel så får jag uh, in och klaga. Uh, tja. Jo, jag lyssnade på ert Godie avsnitt. Det var roligt men det känns lite väl spontant på vissa ställen. Ni borde ha gått igenom lite innan tror jag, på förhand innan ni gjorde den. Jag kan väl säga där på en gång att uh, vi tog det rent spontant, tyvärr. Preparation en... is for the week. Preparationist for the week, sa Max med sin Ja, för veckan alltså For the week Du är en oh, <laughs> Du planerar väl varje vecka Varje måndag har du ju ett morgonmöte Du planerar hur veckan ska gå Ja, jo, det händer ju så faktiskt Så varje vecka Jag fortsätter att läsa här eh, Annars så tyckte jag om den Det var skönt med mer podcast att lyssna på Jag lyssnar annars bara på Overkligt Det är en annan podd då en av de största här i Sverige men nu har jag lyssnat lite på era och ni är inte professionella på det mer journalistiska sättet men det är det som gör det mer roligt att se vad faktis faktiska gamers tycker jag vill gärna höra mer om spelutveckling och vad som är svårt med sånt och gärna några tips på bra komma igång verktyg typ om det finns program där man kan testa göra spel själv finns det? jag vet inte Dessutom så vore det kul Med lite variation på ämnena Kanske ni kan köra hela avsnitt med ett visst ämne Eller liknande Tja, jag är inte ute efter att styra er Men bara lite tankar Hoppas ni gör fler avsnitt Det ska bli kul att se hur det utvecklar sig Snedsträck ben, Benji ja Benji Alltid alltid roligt med lyssna med, med lyssnarmail Ja, om vi tar Först där då. Um, Han säger ju att uh, vi kanske inte är så professionella på det journalistiska sätt utan att... Ja, eh, ah, det får man väl väga upp med vad man vill. Ja, och det, så är det. Vi vi kör ju det här spontant som en hobby. Alltså det jag är, är extremt spontan, men ska vi berätta hur spontan jag är? vi fick in Henrik här så är det ju bara det behöver spontant. På. Men att han även säger att han vill höra mer om spelutveckling och vad som är svårt med sånt. Sånt. Ja, men om, man säger, om man vill ha lite höra mer om spelägen Vi har ju dragit in lite folk nu som faktiskt Är närmare spelutveckling än vad jag är För jag stod ju för den sektionen medan jag gick utbildningen Och då passade mm. det ju att ha en gång i veckan lite För då kunde jag ju diskutera lite om vad jag hade lärt mig också Precis. Men nu när man är ute vid jobbet Och man, man jobbar inte med det Då tappar man faktiskt lite av det Precis Ja, men skulle det vara så att Henrik till exempel tycker att det här var en intressant upplevelse så får han jättegärna vara med igen och eh, gärna ta och prata om spelutveckling om det skulle vara eh, intressant såklart. Ja, men det känns som ett intressant ämne och det är ju det jag aspirerar till själv. så. Mm. Då, kan, då, kan vi säga, då kan man ju säga så här att de som är intresserade, och då kan man ju skicka in Frågeställningar om vad, något specifikt man vill veta inom själva utvecklingen Så att, så att inte jag eller Fredrik bara sitter och spontant precis. Vad ska vi prata om den här veckan vi, tar om, vi har haft om musik och vi har haft om design och sånt med ifall det något specifikt så kan man gärna skriva till oss ja. Och ha en frågeställning så kan vi ställa den i podcasten. när vi vet att vi har med någon som är villig att svara ja, på frågorna eller Lotta till Henrik, exempel Eller Max Eller precis. Max också Men det vore bra i så fall för att man, i så fall skicka in en frågeställning så kan vi ta upp den ja. Ja, men om vi har den i förväg så kan vi till och med förbereda den perfekta gästen som är expert på det området som om vi hade en hel panel att dra av. Istället för till fem minuter. Vill du vara med på podcast? Okej, okay, häng på då. <laughs> Precis, Så även om ni har frågor maila in på fanboys eller och då är fanboys med z. Ja, men på tanke vi måste svara på alla frågor han hade också. Eh, han undrade lite om eh, verktyg. verktyg för att skapa spela med. När jag mm. studerade på det här, så jag skulle ju vilja rekommendera XNA. Men jag vet inte, jag det jag det är eh, det ju lite bättre? Tror du det händer? Det är lite hugget som stucker beroende på vad man vill åstadkomma. XNA har ju blivit diskontinuerad utav Microsoft så och börjar ju gräva sig ner i XNA är ju lite riskabelt för att det är döende ramverk. Ja. Då är det bättre att titta på Monogames, eller Monogame eller vad heter det, som är en open source-implementation som är exakt likadan som XNA fast fortfarande stöd i någon utsträckning. Ja, det var intressant, det visste jag själv inte. Men om man, om man bara ska komma igång och testa och få till någonting, då är nog Unity bättre. För man kan få tag i en gratis version och sitta och knepa och knopa med hemma. Och då har man all grafik, all ljud och väldigt mycket arkitektur färdigt i paket. För bara slägga in och drag and drop om man säger för att få ihop något mm. skojigt Det är väldigt mycket drag and drop. Och de, den programmering som man kan göra i Unity sker ju via script som de kallar det som skrivs i antingen kodspråket C-sharp eller JavaScript. Och perso min personliga preferens av dem är ju C-sharp, vilket är samma som används för XNA och Monogame. Ja, men det, är ju, det här är ju riktigt kul att veta. För när, jag, när han skrev det här om att kom, komma igång med verktyg. Jag tänkte för förr fanns det sån här typ-game maker. Mm. Jag tror det är nog mer sånt att vad där han var ute efter. Men det kanske är just det här han är ute efter. då Det finns fortfarande lite RPG, Game Maker-liknande verktyg av olika varianter. Men Unity kan man använda till olika håndhållen enheter och PC. Beroende lite på hur man ställer in det. Så det är nog en väldigt bra första sak att titta på. Och man behöver inte ha många år i programmerarbakgrund för det heller. det, är... det, det man ju kan... ta någon bakgrunden utan han är bara nyfiken på om, man, om det är någonting för han handla liksom leka med så att säga, mm. går det eller måste man ha någon grund av? Det är lämpligt att ha en grund för att kunna skriva de skript som är bra att ha men det finns ofta väldigt trevliga skript att ladda ner lite här och var på internet och så finns det drösvis med Youtube Tutorials. Mm. Finns det något annat verktyg som är betydligt mer ja, enklare helt enkelt som är typ som Wig, html programmen var, liksom att du bara cut and paste hela mm. grejen. Nu var det ju lite det här som ni sa, drag and drop. Det är lite Wig, men det är fortfarande rekommenderat att du kunde kod lite grann. Mm. Jag menar, om man säger bara... Det jag, jag satt ju mig bara prova prova lite på Unity för att se vad det var för någonting. När man ändå håller på med lite med spel så är det ju intressant. Och jag lyckades ju måla ut, om man säger, en... 3D-program eller bara liksom göra ut en karta det gjorde du upp här vill jag höja och här vill jag sänka göra en grop, här ska det vara gräs här vill jag fötta ut en massa trän och sen hade jag gjort en skog och sen så satt jag ja, här är kameran är styrd av, av first person kontroll fanns det någonting och drog och lade liksom på kameran så då styrde du kameran med WASD och musen ungefär och så kunde du gå runt i den där 3D-skogen och skutta runt. Det var liksom... Det gick ganska fort att göra och jag visste ändå inte vad jag höll på med. Ja. <laughs> Men Har något annat som, som också finns med sån det är ju... Det med, RPG Maker. Vad, vad är de uppe i nu? De är typ RPG Maker 15 eller något tror jag de är uppe i. <laughs> ja, det finns ju på Steam att köpa. Jag var tvungen att kolla på den nu och det är, det är ju 2012, december, som liksom senaste versionen kom ut på Steam, softwaredelen. Och det är ju, hålls ju relevant fortfarande. Det börjar göra ett RPG-spel om du vill. För det är faktiskt lite småintressant nu när jag ser på det. Men, det, det, ja. Ja, men där har vi det. Där har vi lite ja första gångsprogram som kan vara bra att börja med om inte annat. Mm. Um, och sen fortsättningsvis så skrev han också Dessutom vore det kul med lite variation på ämnena Kanske ni kan köra hela avsnittet med ett visst ämne eller liknande Okej, okay, vi um, förberedelse Ja, alltså Det är ju ingen omöjlighet Och vi har ju planerat tidigare Bara vi inte hunnit med helt enkelt um, det, det får vi titta på helt enkelt um, Men du får tack för ditt mejl Benji Så uh, hoppas jag att du hör av dig igen uh, Nästa mejl som var från Liana. Du får också mejla in och klaga om jag säger det fel. Eh, och du skrev så här. För det här angående gotie-mailet nu. Eh, som ni vet. Eller gotie-avsnittet, förlåt. Game of the year då. Ja. ja då förstår jag vad du talar om. Precis. Hon skriver. Hej, hur kan ni inte ha med varken Thomas Was Alone eller Don't Starve? Och att ni ens tänkte på HM Dead Island Riptide Tide. Många jag tror jag tänker att han är borta nu tänker Det är ett så sjukt medelmåttigt spel. Med en så ja jag antar att de ska skriva med. Med ett så sjukt tråkigt generiskt uppdragsdesign Ja. Okay, som det finns Ioner med bättre spel än till exempel GTA 5, Saints Row 4, Metro Last Light Framförallt The Last of Us Jag förstår ni har med Age of Empires Då det är ju botten är ett bra spel Men en person. med ett <här> Vänta Men Med ett år Med så många nya titlar som tagit sina Genres framåt och så tar ni med Gammal skåpmat som G Age of Empires Vad är det för person som skriver till oss Det är ju bara en upphottad Version av samma spel från 1999 det hade varit jävulst det hade jävulst mycket buggar när det kom och var ospelbart för många och har och haft upplösnings, upplösningsproblem. Nej, enligt min mening skulle ni haft med The Last of Us på topp 5 och även Beyond Two Souls. Men det är in, er podd, men här har ni min åsikt. Men vem jag helst ner det andra. Ska vi slåss? Det är bara utmana mig vilket fighting ja. som helst så tar jag ta alla take all Nej, men för att besvara, jag kan faktiskt förstå Dead Island Vi gick ju igenom titlar vi hade spelat Och Rob hade ju till exempel Spelat Dead Island Riptide Därför var det en kandidat mest För att han inte hunnit kört igenom så många Och kände att han heller tar sådana Som han faktiskt har spelat med än att det är kanske årets spel Jag kan hålla med om att Dead Island Kanske inte platsar Särskilt med tanke på att Första Dead Island tyckte jag var väldigt Tråkigt jag körde inte länge på det här. Jag försökte men det gick inte. Eh, Age of Empires. Det är ett bra spel. Det var ju där 1999 <skratt> så jag håller med. Eh, <skratt> bra, bra där. Det är lika bra att säga det. Visst det kom många titlar Men det är samma sak där. Vi, vi, har ju, vi tar upp dem som jag har spelat helt enkelt. Allting blir så väldigt godtyckligt. Godtyck och det är så det ska vara. Um, så därför var den med. Uh, för, um, för till exempel Max och Rob Så var det en av dess, årets uh, bästa spel De körde det mycket och därför platsade det uh, Spela en us... match på hela året Och den vann ju ja. Så det var därför det vann Åh oh, gud Vi ska bli bättre nästa gång jag lovar Det är the så bra det kan us... bli redan Det bättre än så här The last of us den önskar jag att jag hade kört för den har hört mycket gott. Den hade nog kunnat platsa på listan om någon av oss hade kört det. Jag tror faktiskt ingen av oss hade kört det. Nej. Och jag har ju ingen Playstation 3 och inte Daniel heller. Utan det är väl bara du, Max, som har. Ja, och jag menar man kan ju faktiskt inte basera sina Game of the Year-spel på bara videos man sett. Eller hur? Nu gjorde väl säkert den på något spel ännu. Jag vet är ju en... alla att BlazBlue var den kategorin Men den är ett undantag ja, men, nej, nu kommer vi in på det där jäkla BlazBlue Eller, Blue, eller Kommer Blaise aldrig Blaise. ifrån det, det är bara acceptera Henrik har du kört det här Blaze? Jag... jag har kört tillsammans med Max lite grann. Titta ser du Väl <laughs> edukerade massan <laughs> vi... Allmänbildningens <laughs> tala för sig själv Det Jag känner just nu att kan vi säga. Vi vill tacka alla som har lyssnat här. Det avslutar vi på direkten sådär Nej men vad kul. Men det, ja, jag hade väl inte riktigt hört talas om det någonsin. Men... Jag kan ju starkt rekommendera podcasten eh, Bururaji som är Blaise Blues egna podcast där från karaktären talar och talar om spelet. Det, det, där har ni en podcast vi kan hålla oss Och vilken språk åt. pratar de? Japanska såklart, vad tror du? Så för er som kan japanska lyssna på den. Absolut, även de som inte kan japanska lyssna på den. Precis. Sen hoppar vi över till det. Tack för förresten för mejlet. Det var jättebra att du skickade in. Alltid roligt. Oavsett vad ni känner där ute skicka in i alla fall. Och är det små frågor eller stora eller mejl eller whatever det bara skicka. Nästa mejl var från JJ The Man eller som man heter här på på sin mail jag ser inte hela mejlen, men han har i alla fall namnet Jugman. Så ja, <laughs> hej. Uh, han skriver, yo. Yo, det låter så fel när jag säger men Tack för en skitbra podd. Uh, jag tycker däremot att er podd borde ta in fler personer. Hej Henrik, ska du säga då. Uh, med mer blandning <laughs> av plattformande. Uh, man hör inget Nintendo-snack. Har ja, tittat titta titta. vad vi har förberett. Eller PSP-snack. Eller Bärbara. Jag har PSP-snack. Blaze Blue finns till PSP <laughs> men, med det PSP-snack. Nej, men pistmor. Kul med tjejen ni tog med förra gången. Blir hon med fler gånger så vore det coolt. Och sen så. Ja, yeah, James, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. <skratt> Man. Jag kan kidnappa henne till nästa gång. Mm. mm. Kanske. Det här var ju lite kul. Det var därför jag var lite så här flamsig i början när vi snakkade. För när. Jag... Vi pratade lite här innan podden började och då pratade jag med um, Henrik här och han pratade då om att han kanske hade några favoritspel och de låg på Nintendo vilket fick mig att tänka på det här mejlet som jag inte hunnit tagit upp med andra än. Um, så det är alltså, om vi börjar då, uh, ha, då den här Jugman, eller J.J. The Man han vill att vi ska ta in fler folk. Nu har vi ju fått möjlighet att i alla fall ha med Henrik här i ett avsnitt vi får se om man önskar komma tillbaka. Um, och man hör ingen Nintendo-snack. Ja, men lyssna idag. För du lyssna på det här. Mm. PSP-snack. Max. PSP, det var en bra maskin där. Mycket bra eller? knappar för fightingspel för att vara på han Eller bärbart överhuvudtaget. Så jag tror det är inte bara PSP utan psp vita också. Och ja, det är och vi, kanske är 3D-assurit. Ja, GPS alltså, ja, har vi också. Ja. Jag har fortfarande inte spelat igenom. Äh, blablabla, blablabla, äh, vad heter det? Emro. Pokémon? Ja, ja. Pokémon har jag spelat igenom, men okay. vad heter det andra som jag. Alltså, där blev blablabla... Fire Emblem heter, det. så heter det. Fire Emblem. Vi vet alla spelet. I alla vet ju vad jag menar. Ja, det är ju helt uppenbart. Men ja, det, självklart så kanske vi kan öka lite med just de här kategorierna. Vi får helt enkelt förbereda oss lite Och ha kanske lite mer specifikt snack Behöver Om du väl ha en tågresa så... eller något Då kan man spela bärbart <laughs> ja. Du får sätta på bussen Och åka in och till stan Och sen ut igen och Nej, det vill väl bil, vad ska jag åka buss för? Ja, men då hinner du ju spela Spela i bilen? <laughs> uh, Okej, okay, jag ska inte åka med dig <laughs> så, Du ska ju inte spela i bilen Det är därför du ska ta buss Ja. Ja, du jag... kan ju sitta hemma och spela i så fall Du får sätta ja, måste ju ha ett projekt Där du inte har tillgång till din dator Så det är därför det är bärbart finns Bara för att man inte sitter vid datorn Ja, vissa undantag Jag satt ju faktiskt vid datorn och spelade Pokémon På 3DS det stämmer ju. Jag spelar ju även Blaise Blue på stora skärmen Samtidigt som jag spelar Blue på PSP Så att ja Det finns ju vissa undantag Oh my god. <laughs> ja, ja. Men eh, bra mail där. Eh, lite kortare. Men det, eh, jag tänkte på bärbart överhuvudtaget. Jag antar, vi, I början tog vi ju med mycket eh, Apple, eh, alltså Android och iOS-spel också. Och det är väl värt att fortsätta med såklart. Eh. Ja, då ska vi ju tala med Lotta mer sen. Hon utvecklar ju spel till den. Ja. Absolut. Hon sa ju förra gången att eh, vi skulle få första king på eller om inte kanske första men vi skulle få vara med och prova det spel hon höll på med. När det börjar närmaste. tack så blir klart så att säga. Så vi får se. Då ska vi vara eh, väldigt kritiska. Eller inte. Vi kanske är snälla. Det beror på om det är bra. Det beror på det här min strike spelet eller inte. Det beror på om suget, spe, äh, suget spelet. <laughs> spelet. <laughs> suget spelet. Tack vad jag Ja, ja, men där har vi det. Det var tre mejl som kom in. Eh, visst, det var två där angående just eh, Game of the Year-avsnittet som var det första för säsongen. Men har eh, ja, det är kul att veta i alla fall att det är några som lyssnar ut. Och fortsätt att skicka in mejl. besvarar be gärna. Och eh, tar gärna upp det i podden. Det är kul. Om inte annat för att kunna utveckla oss själva i den här podden. Det är ju som sagt ett hobbyprojekt. Men det kan alltid bli bättre. Så är det ju. Eller? Ja, det kan ju inte bli sämre. Eller? Ja Jaja. <laughs> Men med det sagt så gör vi en liten paus här och sen så fortsätter vi efter pausen med lite film och tv serier nyheter och annat och vad vi har sett. Och sen så avslutar vi dagen Men vi är strax tillbaka. Välkommen tillbaka här till Anon Fanboys podcast. Vi tänkte hoppa på lite tv-serier och filmnyheter. Men det är inte så många nyheter nu. Utan vi tar bara en, några intressanta eller non-intressanta. Det första som jag såg var ju då att de skulle göra en reboot på en gammal klassiker. Enligt många i alla fall. He-Man. Danny, du ja. äger ju he -Man. På min, ja, och min första <laughs> fråga är: vill, vill du se en reboot på Himen och varför har du ingen smak? Uh, ja, och det andra uh. är just då angående att du äger Himen på Blu-ray. När var billig? Ja, men det ja. Jag växte upp med Himen, Himen liksak, Himen TV-serien och sen kom ju den här filmen när man, den är den från 87 filmen ju ja, så ja. 8 åt, åt, år gammal ju så det är klart att det var liksom coolt då. Nu är det liksom det är nostalgi grej och så mm. Men alltså, äh, Men om man ska se lite... om man ser nu en ny film komma, jag menar du, visst du har ett nostalgisk skimmer kanske på himlen. Mm. Men om du ser till story så är det ju totalt jävndött. Ja, jo men det är ju, det är ju fortfarande väldigt populärt. De hade ju den men är det TV-serien. TV TV de hade ju en ny TV-serie alltså TV som de lade ner för något år sedan. Och, men de gör ju fortfarande leksaker, för att jag minns helt fel. Så det är ju fortfarande mm. väldigt populärt. De har ju, det säljer ju fortfarande och det ger ju pengar. Så jag tror säkert att folk som mig i så fall skulle gå och se den bara för att det har ett nostalgivärde i så fall. För att det är mm. något man växte upp med. Men sen hur det kommer ta sig emot, det är som när jag gick på Robocop, det var liksom man kände så här, äh. Nej. Kanske inte, de gamla var bättre. Nu är det mer så bara som till exempel det kommer säkert bara upp upphiffa en massa explosioner som de gör i reboots nu för tiden mm. nästan. Bara en ren popcornsrull istället för liksom att det ska kännas involverande i att man ska känna nånting för Nu är det mest där liksom att skjutan snälla någonting så vi får gå vidare i storylinen. Ja, jag vet. Jag, jag kan bara inte se riktigt hur Men såklart det, kom, det kommer ju ja. kännas lite tacky. Det kommer kännas lite så här. Men jag kommer ju säkert, ifall de gör den och den kommer bli så kommer jag i säkert gå på den, ja. Jag är ju bara nyfiken, du som ändå känner Rob väldigt nära. Har han växt upp med he jag, jag tror att han vet vad det är för någonting, men för att han har säkert, när han har varit ute och så äh, familjen och sånt, så han har säkert lite med gubbarna och sånt, men jag, jag vet inte ifall han har så stort intresse av det, men jag skulle säkert kunna tvinga med honom och sånt där. Han skulle säga, jag skulle säkert säga jag skulle följa med på himen. Han här. Om du bjuder så följer jag med. Det är det han alltid gör. Ja, ja nej, ja. Vad säger man? Äh, jag be, tror inte. 2 av 15. Ja, moving on. Moving on. Nyhetsflödet har varit lite halvtaskigt. Vad du menar förutom Oscar. Oscar. Ja, Oscar -skalan, det var inte men... så mycket att säga. Gravity fick många uh, statuetter och det tycker jag har förståeligt. Det är en jäkligt bra film. Kan hon sluta tjata om att Leonardo DiCaprio inte fick en Oscar? Jag vill kunna se något roligt på Nine gag Det finns ju bara bilder på han överallt. <laughs> så. Jaha. Internet exploderade ju Tammetusan för det. Alla säger att nu kommer han få en Oscar för det han gjorde i Wolf of Wall Street. Men icke fick han en. Oj, vad ledsen när det. Blev. Och det finns så många giftbilder som helst på alla möjliga sätt. Ja, jag Det återryssar ni Ukraina. Det är ju Tammetusan det enda som fanns på internet. Det var ju knappt några kattbilder kvar. Nej, men. Ja, fan ska jag kunna komma igenom dagen. de håller på så här. Ja, inga, inga bilder kvar Allt till dig. Det går ju inte. Du Danny. Ja. Med Rob, jag tänker. Aha. Så han vill ju om att göra Minecraft film. Aha. Och då undrar man ju. Va? Ja, Men framförallt, jag vet. tror du han skulle se på den. Eh uh. Alltså han spelar ju mycket och han, gör, han spelar in uh, Let's Play och sånt där på Youtube ju och gör sådana Rob saker. Robbe för men... övrigt, Veldarion som brukar vara med i podden för er som förmodan inte har lyssnat tidigare. För er som har glömt honom ännu. Men, uh, men uh, ja, jag vet inte ifall han, Äken han eller hans bror, båda de gör, spelar i, i såna Let's Play tillsammans. Men jag är inte ifall, det... alltså jag känner, jag känner mig starkt skeptisk till att det skulle vara en hit Minecraft -film, och Minecraft-film Mm. Så, det som ja. är lite intressant att veta är att det är Warner Bros. som har köpt rättigheterna. Mm. De har gett producenten som gjorde Lego-filmen nyligen. Till att göra den här filmen. Ja, har tänkt... inte Lego-filmerna varit väldigt bra. Jo, de har ju redan utannonserat att det ska komma en tvåa är ju så. Ja, jag, får... jag... Jag, ser... Jag, ser... jag ser ju vad som händer i världen i Youtube-reklamen oftast. Att... Ja, jo. Så och, Så och, och de har ju släppt spel på det också. Mm. Då undrar jag mig, om de gör en film på Minecraft. Kommer det en Minecraft The Movie, The Video Game då? Du menar som Lego, The Video Game, The Movie. Så kom spelet Lego Game, The Game of The Video Game och Movie. Och de liksom man bara... Äh, Lego The äh, Movie, The Video Game kommer. Mm. Minecraft... Det video, det game movie. <laughs> oh, ja, jag får inte hur. Ja. Vem kommer på de här idéerna? De sitter. Där, ja, det här tjänar ju väldigt mycket pengar så tvärna ja, köper väl ett tittar för. Ja, ja, Minecraft. De, de tänker ja, väl att de som spelar. spelar skiten kommer väl vilja se en film om de det. Är det är ju samma sak som med den här World of Warcraft filmen liksom, att det är så många ja. som spelar, det är klart de kommer vilja gå och se det. Nej, det här är inte. Jag Max. blev lurad på Final Fantasy-filmen som dessutom jag aldrig trott på. Vem fan blev inte då? Ändå den. Men det var ju första filmen. Jag tyckte om Final Fantasy 7 var ju mitt favoritspel. Tänk om de hade någon av de karaktärerna i filmen. Jag var ju lite. Jag var ju fan över tio år. Hör ni det? Gud vad det... det, var, det var, ja, det är inte det. Du förstörde en ung oförstörd Max i sin bästa tid. Ja, förstörd till ett bättre stadium i slutändan, men då var det smärtsamt. Det var en pånytt på många sätt. Och med det så avslutar vi lite nyhetsnacket där och faktiskt hoppar över till den sista delen för idag. Och det är just vad vi själva har sett. Och jag vet att Henrik har en film på G som Danny faktiskt har sett. Så jag tänkte vi tar upp den. Men vad är det för någon film, Danny? Det är Gotan Ragnarok. En norsk film! Ja. och vad handlar den om då? Utan att spoila något för Henrik då, som inte har hunnit sett den än. <laughs> äh, alla dör. Äh, vad den handlar om? Äh, den handlar om en arkeolog, Sigurd Svensson, som... Äh, Sigurd? Ja, Sigurd Svensson. Som... <laughs> Ja, ja, go on. Kom igen, Fredrik. Få ut, ur system, få ut ur systemet nu på direkten. Kom igen, jag vet att du vill säga hot and tots, like på Jag vet att det sitter där långt bak ja ja, det, ja, ja. han och sen Ragnhild. Han... Precis. Uh, han, nej! Nu är du tyst. Det är ingen Ragnhild med hopp. Nej. Uh, nej, ja. men han är, en, han är... Sigurd, en arkeolog som har hittat en grav där de har hittat arkeologiska fynd som får honom att tro att han kan hitta vad Ragnarok stod för för att han har löst runorna och det har liksom varit meddelande i och då vill han ge sig ut och hitta sanningen bortom vad Ragnarok var, alltså vilket okay. man inte ska göra. Så det här är typ Da Vinci-koden möter Tro. Ja, väldigt lite Da Vinci. Det är liksom han har han har, han har, har knäckt en kod på en, på, i runor och sen ger ut i Ingemans land för att hitta vad det var för någonting. Okej. Okay. Men var den bra då? Ja, jag, tyck jag tyckte jag var helt okej okay, faktiskt ja, okej. Okay. På vilket sätt var den bra då? Oh, Gud, skulle fråga fråga mig såna frågor också. Nej, men alltså jag tyckte jag tyckte det var kul att, liksom, att se en, en nordisk film faktiskt som eh, faktiskt känner... Liksom, jag tyckte om karaktärerna och jag tyckte om liksom att det, är, det kommer att låta dömt. Det är väldigt fin natur så vi är mitt ute i skogen och sånt där, vi är ute i fjordar och hela köret och sånt där. Eh, men jag tyckte det var en väldigt bra jord i alla fall, bra inspelad och eh, så. Ja, jag kan väl säga att jag är faktiskt lite avundsjuk på... Den norska filmindustrin. De vågar göra saker. Vi ser bara på Trolljägerna som kom här för något år sedan. Mm. Riktigt bra film. Dödsnö. De, de bryter ur. Liksom, visst, kanske inte någon superfilm dödsnö. Men att de ens gör den. Det, det... Visst, vi har försökt i Sverige med så här frostbiten. Eller sån här filmer. Det, det går väl sällan så bra. Men de har visat gång på gång att de gör bra filmer. Både visuellt och storymässigt. Um, det var kul att ta upp den här, för jag har faktiskt inte, jag hade inte ens hört talas om den förut um, Men jag ska nog se den Det, det, det finns ju en, en svenska med, så du kommer förstå en person i hela filmen i alla fall Ja, men det finns ju subtitles Ja, det finns subtitles När de pratar om Huleböj, då och där, där, där kom det, jag väntade Förlåt bara på alla den Förlåt alla eventuella <laughs> norrmän där ute, eller norskor som lyssnar det jag mm. lite. Um, mm. okay. men, no, eh, no, Notera här. Det här är allt jag får höra Fredrik när det gäller att han, han... Så fort det kommer upp om norska, då är det det jag får höra varenda jävla gång. Ja, men du väger ju prata norska. Jag känner kan... ju snart 20 år och har inte sagt ett norskt ord till mig. Ja, och 20, 20 år till och du kommer inte höra ett, ett enda till. Du är så blyg att ja, jag... prata, jag förstår inte. Mm. Nåja. Nåja. Men, men jag säger så här, jag rekommenderar i alla fall att se den. Alltså fall du vill se någon, en nordisk film som... Det, det, är, lite, det är lite annorlunda sådär ju. Lite mytologi och så ju. Och det är värt att se. Men rent effektmässigt håller det där också, eller? Inte riktig Hollywood-kvalitet. Men det är inte så... Det är bara de sista, den sista biten av filmen som det är lite det, det, det, det, det, alltså, Filmen är inte upplagd på... som någon sån här superäventyr utan det är inga sådana här supereffekter om jag säger så. Det är mm. en stor effektgrej i hela filmen egentligen. Så. så. Okej. Okay. Men utöver det så är det mer, det är mer uppbyggnad nu av liksom stämningen i filmen, så att säga. Liksom vad, kan, vad kan det vara? Vad, vad är Ragnarok för någonting? Vad, vad ligger bakom det här? Och de hittar ju en del saker när de kommer dit som oförklarliga saker, liksom vad, vad har hänt? Så jag tycker det är mer, stä, mer stämningsfilm, så att säga. Det ligger lite bakom där Men jag rekommenderar det varmt. Jag undrar om det är typ samma effektstudio som gjort? Till ja, Exempelvis Trolljägaren, eller Kontiki som kom här för eh, Han som spelar huvudrollen här är, spelade med, var med i Kontiki också. Ja, okej. Så, ah, okay. så mm. han, han har ju lite, om han har sett Kontiki så känner man igen honom. Så. Ja, bra. Ja, mm. men då så. Då så. Det, jag kommer se det. Jag får se nu om du hinner se klart den då, Henrik. Det mm. <laughs> blir en tävling. Vem ser den först? <laughs> ja, precis. <laughs> um. Men om vi hoppar över Max, du har inte sett något va? Det var bara lite tv-serier och... Ja, och när vi hade Lotta med förra veckan så sa vi det här Farscape. Så att jag har väl sett en och en halv säsong av det nu på en vecka. så det. Boja. Ta den du! Oh my god. Oj, det är bra att ha en... Det, det funkar som... Och se ett avsnitt av dag ungefär. Det, det, det är som att ha en, en serie. Det är som när jag såg igenom Star Trek också. Det är bra att ha ett avsnitt du kan ta och bara titta på under tiden du äter det eller något sånt där. Så, ja. det. Men det är sci-fi. Jag tycker om sci-fi. Du säger Guilty Pleasure-serien nästan. Eller? Alltså den är väl lite... Eh, alltså, den är blandad av väldigt bra och dåligt. Vissa grejer tycker jag är rätt häftigt. Men vissa grejer tycker jag är väldigt fånigt också. Men den är ju inte helt modern heller. Det är därför det märks i sommarna så att säga. Mm. Ja, vi pratade ju om den sistens där och det är ju en bra serie att kolla upp på, så ta en titt på Farscape där ute. Men avslutningsvis då, jag kan väl säga vad jag sett. Jag såg på en film som heter Saving Mr. Banks med Emma Thompson och Tom Hanks i huvudrollerna. Och det handlar om just Walt Disney som skulle göra den här filmen Mary Poppins. Han eller försökte införskaffa rättigheten under en väldigt lång tid 20 år i princip Men den här författarinnan är egentligen kompromisslös och Det är det som gör att det tar som tid Hon vill inte på några helst omständigheter låta sin Den här älskade magiska barnflicka som det handlar om då, Misshandlas då av hela Hollywood-maskineriet men hon blir ju tyvärr så att pengar tar slut och hon går motvilligt med på att resa till Los Angeles för att lyssna då på hans filmplaner. Då. och Den här var ju bra på många nivåer. Framförallt så var den ju bra filmad för man följer inte bara just... Det handlar ju först och främst om just P.L. Travers som hon heter som är alltså författaren till Mary Poppins men samtidigt som man ser just hur hon tar som hand just av Walt Disney så får man samtidigt följa henne som, och det här är ju en spoiler nu, eventuellt så pausa eller hoppa fram en bit whatever, pausa behöver jag inte men jag måste lyssna på vad vi pratar om ja, ja men jag har inte lyst, så har samtidigt vi om så ja. får man se henne som ung då och hennes relation med hennes pappa som är just en, en viktig del i, i just Mary Poppins berättelsen indirekt in då. Uh, och uh, jag tänker säga så mycket mer än så vad gäller story. Men uh, skådespeleriet är fenomenalt. Inte direkt från Tom Hanks. Han är ju bra visst. Men han är inte så framträdande alls i den här. Utan det är Emma Thompson som äger alla. Hon är fruktansvärt bra. Jag, jag, jag måste väl erkänna att jag satt lite med tårar faktiskt i ögonen på slutet. Week. Ja, jag vet, men du får fan se jag det. Jag säga. bara med det, Fan, jag tittar ju på han nu. Med. Oh. Nej, den eh, funkar på många nivåer. Framförallt där är just förhållande barn mot eh, far där som förvisso slog mig lite extra. Då. Eh, men eh, just hennes... Eh, take på den här författarinnan ändå som en 60-årig kvinna eller vad nu ska jag föreställa. Äh, också fenomenalt spelat. Så, och förresten, en sidnot jag vet inte, för alla som gillar actionfilm och sci-fi så är det ju Colin Farrell som spelar pappan då äh, till henne. Han har ju varit med till exempel Total Recall-remaken här på sistone. Äh, men det är faktiskt en riktigt bra film och jag... Tycker man om, den är framförallt en sak. Den här är Walt, alltså Disney-producerad film såklart. Men den har inga sådana här um, över. De, de brukar ju oftast slå på strängarna extra mycket så att det ska verkligen bli så här jättesentimentalt. Den kör aldrig så långt utan den kör på en, någon form av realistisk sentimentalitet. Det låter få en säga, men. På det sättet så blir det aldrig så här överdramatiskt liksom på saker och ting. Det, det blir inte så jävla sopopera utan det blir mer verklighetstroget. Och det tillsammans med skådespeleriet det gör det till en riktigt bra film. Så vill ni ha någonting att skratta åt, vara lite ledsen och framförallt feel good när den är väl är klar då ska ni se Saving Mr. Banks. Om inte annat, bara se för Emma Thompson. Hon är fenomenal. Så där har vi det. Lite filmer från oss. Och tidigare så har vi pratat lite om Farscape och allt möjligt. Men ska vi säga att det är slut för idag där, eller? Vad säger ni? <laughs> ja. Vi får tacka Henrik för att du ville vara med. Ja, det var så trevligt. Så. ja Och som mejlen vi fick in om att kanske ha specifika avsnitt om ett visst ämne vi kanske skulle kunna ha faktiskt om något data, alltså om spelutveckling och liknande. kanske Henrik eh, kan vara tillbaka igen. Vi kan dra in en hel hög med folk. <laughs> absolut. Det var kul att vara med någon gång till kanske framöver. Ja, absolut. absolut. Du är Välkommen tillbaka. Får få se vad, när vi har räknat upp betyget för dig för dagen så... Det gotcha. blir ju så många som skickar in liksom. Vi fick ju inga Giftermålsförslag till uh, Lotta dock Så är det märkligt Men uh, det kanske kommer uh, Vi får tacka för oss Och uh, Lyssna igen Nästa podd uh, Ni kan hitta oss på iTunes Det är bara saker på Anon Fanboys Med Z ni kan även hitta oss på Facebook och då, även där har någon Fanboys med Z såklart. Jag vet, jag tjatar om dem lika bra så säga det fall. att. Uh, och ni kan maila in till oss på fanboys och fanboys med Z. Men uh, tack för oss och uh, hörs snart igen. Hej då!